מזמור י"ז <יוזיין> תפילה לדוד שמעה אדוני צדק, הקשיבה רינתי, האזינה תפילתי בלא שפתי מרמה, מלפניך משפטי יצא, עיניך תחזנה מישרים. בחנת ליבי, פקדת לילה, צרפתני, בל תמצא, זמותי בל יעבור פי, לפעולות אדם בדבר שפתך,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 ממתים ידך, אדוני, ממתים מחלד, חלקם בחיים, וצפונך תמלא וטנם, ישבעו בנים, והניחו יתרם לעולליהם. אני בצדק אכזה פניך, אשבעה והקיץ תמונתך.